досягли точно в ціль. «Ідіот, мудак! Не стрілять!» закричав офіцер Неульянов. Але того вже не чули ні сотник УПА Василь Годюр, ні рядовий навозов, бо падаючи на взнак, Годюр витягнув уперед руку з парабелмом, палець на гачку конзвульсивно смикнувся, і куля поцілила акурат ліве скло льончених окулярів. Розділ сьомий. Нічого він, люденьок, з усього того вже не хотів робити, а сидів за столом і дивився у вікно. Дома в Джерелеві, останнім часом змучений цим своїм любовним трикутником, він усе частіше приїжджав додому, аби спробувати розібратися у собі, і придумати, як жити далі. А головне з ким? З ліною? З форнариною? Шукати ще одну третю? Чи взагалі самому? На землі настала його улюблена пора року. Кінець літа, початок осені. Пейзажі. Люденюк чи не вперше в житті пошкодував, що не став художником. А міг, бо малим, малював, що правда лівою рукою. За вікном усе зелене са, трава, кукурудза, але те зелене вже потроху береться жовтим. Таке тло, а на ньому зухвало виділяється червоне, калина, яблука, шепшина і одна самотня, гонорова, навіть бундючна троянда, темно-червона. Троянда на ім'я Козеріх. Чому Козеріх? Та ж ясно, жодна інша тварина з устряго астрологічного звіринцю не є такою гордою, впертою і одинокою аж до мазохізму, як цей гірський цап. Знаю по собі, як істота земна, Козеріг єдиний із усіх чотириногих не змирився з тим, що його відлучили від неба. Колись вони жили в Альпах. Як засвідчує один мисливець за душами, козероги відшукували найвищі гірські вершини і з загадковою спритністю видиралися на прямовисні скелі і, незважаючи на люті холоди, що відморожували їм вуха, стояли там нерухомі, наче статуї. Матеріаліст Феньквангер не здогадався, що таким чином козирік земний хотів наблизитися до козерога небесного. Тужив, тужив і люденюк. Чого? Якоїсь предсмертної причини для туги, якщо не рахувати цього виснажливого, любовного трикутника, він, Панько, закоханий шизофренік, Ліна майже його дружина, і форнарина, небесна його любов, яка, що правда, має і свою земну, тілесну, доволі вродливу версію, не було. Хоча, з іншого боку, і не то жити неможливо. У деякі найпохмуріші хвилини людинюк думав, що все так більше тривати не може, треба робити вибір, хоча знав, хай би що він вибрав усе одного підсумку, залишаться біль, мука і безкінечне страждання. Тому після кількох драматичних, невдалих спроб з'ясувати стосунки то з лінною, то з Форнариною, він у моменти загострення свого неспокою намагався не чинити нічого, а чекати. Поки воно саме попустить. Справді, з часом це минало, і він утішався з того, що не наробив непоправних дурниць. Хай усе залишається так, як є. Хоча загрози поїхати дахом, почали безпробудно пити чи нюхати кокс, для нього залишалося. Він це розумів, тож інтуїтивно шукав якогось порятунку. Ну, врятуватися від любовного трикутника ще нікому не вдавалося. Але... Знаходити забуття на який час можна. Це людинюкові далося з того боку, з якого він не чекав, з їхнього і зліною бізнесу вийшов у зв'язку з виїздом до Америки компаньйон, що займався маракетином. Тож їздити країну вантажним мерседесівським бусом довелося йому. Спочатку він це сприйняв як катастрофу. Це ж доведеться не бачитися тижнями з. Хай буде з обома. Але після кількох нічних, а досвідчені люди навчили його їздити ночами, поїздок в Україну він зрозумів, що це і є воно. Не повний порятунок, звісно, але полегшення реальне. Виїжджав він із дому пізно ввечері і цілу ніч. Зі швидкістю 130-150 кілометрів на годину мчав на схід. Зупинявся біля придорожніх генделиків, випивав каву з коньяком, викорював цигарку і далі. Важливу роль грала у прямому і переносному сенсах музика. Швидка, голосна, драйвова, переважно сучасна українська і старий хард-рок. І коли все його єство, яке вже не розділялося на авто і тіло, ставало єдиним абсолютно ідеальним рухом, приходила ейфорія. А чесно кажучи, любов. За інших обставин, Люданюк ніколи не говорив і соромився слухати, якщо хтось таке заводив, про любов до України. Він вважав це вершиною політичних спекуляцій і чисто людського фальшу. Але пронизуючи мерехтливими золотистими майстралями нічну Україну, він починав її відчувати майже фізично, хоч і звучить по В такі хвилини він любив Україну, але не тому, що це патріотично, Правильно чи модно, а тому, що відчував це його земля. В очах крутилися сльози, зуби до болю зціплювалися, в роті з'являвся солоний присмак, і тоді він, простий джерелівський хлопець, пантелеймон Люденюк, усвідомлював свої велич як людини, куди щезав, звичний у будній страх. Обсипалося, як з жовте листя, все дріб'язкове, і він розумів, що може. Якщо треба тут і тепер умерти. Хоча смерті немає, це ж очевидно за Україну. Знову били б кулемети, а він йшов би їм назустріч із простягнутими.